Konektatuak, Iphoneak, Smartphoneak, dar darak nire guzian, seiak saintzen gaitu! Eta bai! Berri zede berri txar bat bat otzuentzat eta guretzat entzuleak. Wikileaksek asteuntan, berdin entzunuk ezia ipatzen astearteko informazioa baita, dokumentu sekretu berri batzu argitarat eman baititu. Wikileaksek dituen usaiak segituz. Zeia, estatu, batuket, estatu batuetako zainketa egiturak, prinsipioz kriptatuak diren tresnak ere... Pri, eh, piratatu ditu printzipioz kriptatuak direlarik. Ez da begia eh, telefonuekin denetan segituak edo e, bai, segituak zaiten alhal garela eta dena jakiten alhal da. orain sinple eh. da, izozki bat jaten duzula ikangeluko ondartzen behartua dira zure lagun iseinalatzea argazki baten bidez. Facebooken eta geolokalizatuz aldi gusizz. horur bederen, Simpli. 2012 urtean uikilikzek uh, enezaren espiotza argitarat eman zuen interneten bidez egiten zutena. Hora imestet resna batzuen bidez ere agertzen dira. Eta hori uh, do, dokumentu horiek ez dira joren urtekoak, eh? dola zonbait urtekoak dira. Beraz, pentsa geroztik nola garatu den ere. Alta kriptatuak dira eh, WhatsApp eta Telegram bezalako aplikazioak. Normalki, osoki privatuak gelitzen dira, beraz, trukaketak begikuriosak saiesteko gisan. Baina nemen telefonoa adibidez infektatzen dute. Eta horren bidez, mesua kriptatua izan aintzin, irakor gehi da. Telefonoaren esplotazio sistema da azkenean uh, unkitut, unkitua dena hemen. Eta telebista, telebistaga histori, erdian, eta bai, hau ere erudun, telebista mota batzuek, naiz eta itzaliak izan, Grabatzen aldituzte, egon gelan gertatzen ari direnak soinuaak hemen. Interneten bidez bidaltzeko dutik soinua. Weeping Angel Aplikazioaren bidez. Eta hor heltzen gira, istorioaren momentu beldurgargiraten zuleak. Auto konektatu bat baliatzen hal hoteluke seiak norbait iltzeko diskretuki, Uh, Aker batzuek lortu dute bimilata mairu urtean auto edo ta kamioi konektatu berri hauen kontrola hartzea. Eta huik ilikzen arabera, holako piratatzei esker zeiak detekta esinak litaizken era ilketak egiten alitzuzke. Estudnik egin, eh? Itzeta putz, put, itzeta putz Itzeta, itzeta, itzeta putz Itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, bu, bu. <coughs> eta informazio praktikoetan segitzeko, itz eta putz emankizuneko. Entzulea iberesiki zuzendua da, baitakit denak ederak eta beratxak zistela entzuleak, eta zuek bezalako jendeekin egon nahi duzela. Eta ulertzen zeituztet, behar munduan bezigira. Tinder, ezagutzen ontzatu zirea hain ba, txegur, bainan bat zubalimba dira, telefono aplikazio hori, argazki simple baten bidez, bai ala ez, zuit datzen da edo zuit patzen, uh, erraiten zu, zure gaueko xekxu planari, bai ala ez, gustuko zaitut, guazen oerat, oe lagunak atsemaiteko trezna modernoa da, edo amudioa ere perdina atsemaiten alda, nordaki. Bref, VIP gune bat badut Tinder aplikazioak. Tinder Select deitzen dena. Baina kasu sekretu bat da. Aplikazioaren lusatze bat posible da. Baina kasu Tinderek du erabakitzen, merezidu zuen talde pribatu hortan, sartzeko ala ez. Aien algoritmoei esker, azkenian, geienik hautatuak direnak, geienik atseginak diren pertsonak, sartzen ahal dira Tinder select hortan. Jende zagunen zat ere, eta beraz tinderen fama handia dutenen zat. Eta ondotiek, zuk hautatu jendea ere gomitatzen ahal duzu. Tinder Select hortara, holako, sekta bat bezala. Oren, behar ez azkenian, eh? semuga, falta faltaziren, dienen artean, ebe beharik Tinder Select hort dela. Gero, jakin, iduriz bisiki sekretua dela, Tinder Select hortari. Sekta tikibat bezala, R 89 webgunean atxeman dute artikulu hau gai eta i duriz ez duun neork aipatzen printntsan orain arte. Alta du, badu seilabete martxande dela eta B80 be dio bezala horietarik neort ez da gomititatua izan. Berazenttzuleak segurba bainaiz zuetariko bat bederen gomititatatu izan dela hemen abisatu beste enzulek gomitatzen beste enzuak ere gomtatzenkoitugu eta, Tinder Select putz klu bat teleixotzeako du guberdina.eta <t 'en> koloria. Laster gurekin izango da Fred Beruet anariren azken azkendiskoa entzunaraziko dauku eta hori aintzin, kantu zom, zoman minuturen buruan, txomin pobedari hitza, frantsez uh, presidenzialak eta beste haipatuko du bere analisi hemen proposatuko du. Eta lehenik, berdin ahotsori zautuzue, maitiak bilua holi. Dehitzena kantua, baina tasiari duzia hemen kantuz, Joseba Irasokiren Gitarra Lagun, baita ahotsa ere. Paperezko konzertuetan parte hartu dute, joen hilabetean. Donostian den liburu denda batek hilabetero igande goizetan musika, propusatzen du, kontzertu bat eta gero bideoak xarean emaiten ditu eta beraz hemen, zatiño bat proposatzen hau ziet, beinata xerri eta joxe behirazuki. Beste hororren Orenga... Ni na gordi fartiana nartsaniki Ni va detra ni na gordi fartiana nartsaniki Catalunyane en mundo irazukita beinaetaxiari hemen egan bezala uh, be bideo batanmaiten arituzi zuzennezko kontzertu bat eskaini bai zuten garoa liburu Dendan papereko kontzertuuen kari. Eta segitzen du orain uh, enzuuleen iritziarekin bai. Txoomin pobeda zuritza. Egunon entzuleak, Daki kizuen bezala, hilabet eta erdiren buruan, frantiako presidenzialetako oteszkundeak iraganen dira. Horri buruz, zonbait elementu eman haidizkizuet egun. Laxai, ez dizuet bortako Macron, Le Pen edo Fionnen ustelkediei buruzko milagarren iritzia. Ez, egun presidenzialak, Ipere Euskal Heretik begiratu nahi dituzke baitira ezaugarri kurioz batzu. Azteko, Kortxikan eta batez ere, itxasoz bestaldeko lujaleetan ez bezala, Ipere Euskal Herrian, Parte hartzeak gorada. Alta, azken amarkadetan garatzen den orientazioa behitzali harrikin, pentsagenizake alderantzizkoa litzatekela. Beraz, zer bozkatzen du Iper Euskalegiak hautezkunde presidenzialetan. 1200-1300-bostetik, binatamabira, diren azken lau presidenzialitatik, hiru bozkari joera nagusi, desbergin zen aldira. Lehena, pixu gehien duena, Estatu mailako joera deitzen aldugu. da frantziako alderdi nagusietako hau tagaiak sustengatzen duen joera. UDF, UPR, UMP eta askena dialdean PSR-aldekoak. Bigajana bai juren inguruko hautagaiza zentrista da. Hortz joiera nagusiki lokalista bideratzen duen pozka eta azkena NPA eta alderdi ekologisten aldekoa da. Noski biziki minoritarioak dira, baina hautagai horiek haien emaitzarik onenetarikoak lortu ituste hemen. Iparuskalerian kurioski kontzentratolik. Bestalde, nabaritzekoak dira izan diren aldaketak Mila berziuntara rohitamoztean, bala duhitazkiaken aldi ko sustengun masibo batetik abiatuta, 2000an talbiko sustengura iristeko. Jakina da gain dira ipur ez dela historikoki ezkerjan mozkatzen. Hortan Sarkozik 2000an paionarra inzerbigita famatuak esplikatzen laguntzen hal. du. Bestalde, Betisa ilada ongia aztertzen eskuinetik eskerrera mugitzenen bozka bat alderdiak, alderantziz, ezkerretik eskuinera joaten direarik. Ondorioz, garko eskaintza politikoak egiazko dudak sortzen alditu hiper euskaleku pozkatza identzat. Alde batetik, Holanden lendakaritzaren odotik, eskuindarrak izinbaitziren halire, alderdi sozialistaren ezkerianin izan gazte luzain erjadik bat izendatu dute, odil doko garen babesa lortu duena e, hainbeste pareko tasun behit dute, afera diudizialak, bahne, noskik.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 barixetik datorren artistari, soilik boska zuri horrekin jolasten gara, kantatzen alko diote iparebeldeko boska tzaileak. Txomin pobeda milesker zuri eta segitzen nugu musikan zurekin fred berroet. gaur bai, engaur, askoitearagoaz, anariren, disko begiaren ezagutzera. Hali den disko begia, epilogo bat deitzen da. Izan ere, 2008an atera zura horrekari penalak diskoaren segi da dugu hau. Egia erran, bat hasu naundia bada diskontako eta haintzineko laneko kantuen artean. Zentzu horretan, bi partetan grabatua izan den hama abortska bakarra osatzen dute. Jaki merda disko untako epilogoa izaneko azken kantua, haintzineko diskotik kampo gelitu zela. Eta, astapenean, kantu hori bakarrik zuzenean jotzea pentsatua zutela. Kantura baztegera utziz, musikariak etzirean oso gustora gelitu nun bait, eta hori izan omen da, disko labu hau egiteko abiapuntua. dueltatu eta iruntzea eldu arteitxalo sirena hotxa entzutean lehiotik luze begida ego Dudari gabe Seik antuz usatzen den lande gionek haintzineko diskoharen unibertsuarekin, kolorearekin eta sonoritatearekin bat egiten du hemen ere soinu garaikidea duten popkantu dotoreak baditugu, konponketa landuekin emanak direnak, Joakim Paskoalen teklatuak lekuko. Tarteka gainera, hanari sekur melodikoago agertzen melodikoa zauku, baina kasu, kantoa hauen ustezko baretasuna ahunt engainan gaji aso egtatzen eta halako azpiko tentsio bat darie. Hanari ere nola ez, poetikoak eta sakonak dira. Berria egunkariari eman el batean zera zion. Epilogo usaina duen garaibatean eginako epilogo bat da hau. Eta egia da. Hautu definitua kantuaren hitzak adibidez, munduaren akabera deskribatzeko ezin egokiagoak izan daitezke. Zerua eder urratzen zuten abio eta Estas gañas acá le a coches gañas tan errepidera Mundo a que va o si o simula probate quien duendean Nor va llegar de tus bueno litzate que Eundak atxorien hori ziren munduaren ezbatea eta eundaka arrainkin ikura zalera du beste aldera arrazoia azaltzen berri Atsuko haore, bide huts disketxarekin atera dute. Hanari, 2000 amaseiko agogilan asisten kantuako satzen, eta irailan berean, handoaingo garate estu joan taldearekin sartu zen, kakiren semea den magtsal larkarazorekin gabatzeko. Ikel Abrego, Marianu Hurtado, Borja Iglesias eta Drake oiko musikarietaz gain, erdze kolaborazio batzu izan dira oraingoan. nola, Ruben Garate, Beñardo Goienetxe, Joseba Errazoki, Ager Gintzuntza, Anden Mujika, Carlos Ozinaga eta lehen aipatu dugun Joakien Paskoaren laguntza ukan dute dizko honeta. Beren urte bukaeran, disko hau ia oak gabean eto gizitzaigun. Anarik, entzuleei egin naizen opari moduko bat izan da. Lana, erdi sekretuan grabatu izan baita. Eta bai, aurten janeko ogoi urte beteko dira bere lehen disko hura atera zuenetik. Epilogo jonek, ziklo bat esten du. Bainan, begibistakoa da, bere kantutegia aberatxiko kantu zigarangaginetari batzu hemen direla autodefinituak, piromaniak eta diskoa esten duen, epilogua bikainonek, ziklo hau maizuki esteaz gain, geroari begira ere, guztiz itxaro pentsu izateko agazoinak ematen dizkibute. Bravo! epilogo bat hemen Fred Berroetek aurkezturik mile esker zuri ondoko haste arte laster hitzeta putzen emankiuneen peio egi izango da gure gomita. mita Gaur renkontro deokk festivalean iza den baita sagarnoari buruzko dokumental bat eta horrekarari ere aipatuko dugu izeo berriaren kanpainaren baitan sagardutegi, Eguna, ekainean antolatzen baitute berpizten da egun hori eta setasunguziak hartuko ditugu. Bostak Eterdimementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Urgunako auzapezak pezak kuple baten eskontzeko galdea errefusatu zuen bainan judiak iduriz kontrako iditzi hartuko du eta bikoteak eskontzeko duen eskubidea berreskuratuko goizian iragaiten zen hauzia bai honan eta bikoteari leporatuak zaizkion akusatzen artean emaztea gizona baino aise zaharra goa eta gizona atzerritarra dela izan dira agazoina kodildoko jale kaitzinatu dituen iduriz epaiai tzinetik ikusia dela eta bikoteak ezkontzeko parada ukanen du hauziaren erabakia apai, apilaren hama iruan izanen da. Regazti gripa kasu berriak dira departamentuko bost errietan, erri horietako ahate hazkuntza guziak justu beharko direla, Eta bestalde, orai prefeturak jakinarazten du, hunkirik diren askuntzer, hilabete undareko sos laguntzen hiru laurdena eman entzaiela. FDSOA sindikatak bere aldetik dio laborantzako ministruak laguntzak hitz baditu ere, haslek ez dutela jeusaltxatu, biar Erik Morvan prefetak sindikateko hordezkaritza bat erre zebituko du pauen. Euskal preso eta Ieslarien etxeratzearen sakontzea hori da biak laugaren foro sozialak ez duen gaia donostian azken hilabeteetan Sindikat aldehdi politiko eragile eta preso eta Ieslarien kolektibuekin egin bilkuretako ekakpenak aztertuko dituzte eta ahma gabetzeari buruzko arazoa da foro sozialak landuko nahi duen bigaren pondua. Eruk bian, Benzan, etxeto Bayonako trebatzailea jamar partidarekin zigortu du ligak, eta ondorioz sasoin undarrera ino egingo ezingo du trebatzailean alkian jarri, partidak ikuslieren alkietaik segitu beharko ditu, eta agazoina, Klermonen kontrako partidan bayonar, Bayonarrak arbitroekin ukantzuen jarreda, eta Bayonako taldeak gainera hamar mila euroko isuna ere Pagatu beharko du Irishari Atarratze Eskubaloi derbia Jokozkan gai Nagusia ostegununtan Irisharriko taldeak Atxolutuki behar ditu Irabazi, nazional bian Egon nahi badu Larun batuntan auzoak Atarrastarak errezibituko dituzte Sibiutarek maila hobea Erakusten dutelarik sasoinuntan Derbiaren nundik norakoak, Solas Gai, Ostegun Untako beraz, zazpiorenetan, Iri Chariko Filipok zandabahatz, Joko eta Prezidentarekin, eta Beniat Larramendirekin, Bai eta ere, Matiotozen atarratzeko Trebetzailea eta Francis Burguburu ko Prezidentarekin. Jokoz Kampo, Ostegunetan, Aratzeko Zazpietan zuzenean Euskaren errepika, Ostiralean, atxaldeko bostorenetan.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 Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Eta ostiraletan metal garrasia, metal evanjesuna. Metal garrasia, nidajer. Eta ni brutal. Euskal irratiak musika zalen irratiak. Batite labord sharako auzapesa, ostiralundako gomitago izberrin. Aipa gaietan baseriko edo kanpainako turismoa, sarako arpeak ostira luntan berriz idikitzen baitira, obrak egin izan dira. Solaz gaietan ere lauguneko treina, baita ere Euskal hirigune elkargoa, mendiaren ardura batitela bordea sarakoa uzapezak baitu. Itzeeta pot Itzeta Itzeta potz, itzeeta itzeeta itzeeta potz vo aipatzekotenore hitz eta put emankizuunean eta begian hezkuntza saiila ikatur urte bakarrean ja bikoiztu egin dira jaurlaritzak aztertutako bullying kasuakla eh, bullying dira aurren kontrako erasoak edoi augen arteko eraso uh, desberdinak eta hezkuntza saiaren arabera kasu gehiago agertzak ez du eskola jazarpena handitu denik garai batean, tzen ziren jajerak gaur egun ez dira onartzen lan berezi bat emaiten dute beraz bullying del deitutako kasueei eta ogiloturik beraz begian ere beste xetasun batzu. Gian ere be titulu Nagusietan bergaia bulingaren damesgaiztua Eskolaiazarpen ja kastu kasuak bikoiztu egin dira biabost6 ururten artean Bestalde berrian lan gatazka bat eta epaileak atzera bota du Euskot geneko ordezkari sozialen kontrako salaketa. joan den astean egindako epaiketaren ondotik epaileak ez du haintza tarttu zuzendarzak makinisten ordezkaritzaso Osailaren aurka ausi ask eskea justiziak beraz atzera bota du greba deialdi baten arirat euskotrenek jarritako salaketa. Berrian ere, aurrekontuak eta jaurlaritza jaurlaritzak espero du, aste azkenerako azken lortzea akordio bat aurrekontuen gainean, e, zaila izanen dela oposizioarekin ados jartzea azpimagatu du ere. Eta gehiengo absolutua lukete Eajotak eta PSK EITB fokus ingestaren arabera, jaurlaritzaren lehen, egun, lehen egun egunak barkatu hemen titulupean eusko jarlaritza euskolegi biltzareko. Aute orain eginez gero gora egingo egingoluke eaiutaren ordezkariko puruak eta baita sozialistenak ere, berdin gelituko litzateke ea EH bildu eta ordezkariak gel, galduko litzuzke elkarrekin Podemosek eta Pepek. Argian ondakinen kudeak eta gipuzkoan, erraustegiaren alternatiba gipuzkoan, ondakinak beheroi eta tonarat muriztu daitezke oso erraz. Zauda titulua, erraustegiaren aurkako mugimenduak proposamena luzatu du epemotzean, subietako erraustegiarena baino, alternatiba osasuntzuagoa eta merkeagoa martxan jartzeko, martxoaren oita bostean manifestaziorat deitu dute donostiarat. Eta bigarren gaigisa, beti argia mozalik gabe guxizken hiru egun hauetan eta hemen titulu hau kazetarien elkarteek azpimagatu dute mozalegge garaitzeko lehen ugatsa izan dela argiarena. Eusko karabana ere aipa hemen argian ilabeten behatzik hilaren behatzik 18 euskoaren euskarri elektronikoa bultzatuko dute baruskaleriko tokiko muneta euskoa bultzatzeko karabana bat abiaraziko dute bai gorrien emango diote hasiera karabanari tabaionan bokatseko e, eta mesortian eta emetzen eusko eguna ospatuko dute ere hor bertan Etxe bizitza haipa gai EATxe bairen bai publikoan, hau ere berrietan haipatu izan dugun bezala. Etxe bizitzaren gaia jo du EATxe baik marxoaren oita lauean, espeletan antolatuko duen eztabaida publikoan, ekimenean parte hartzeko izen amaiteko epea, marxoaren ogeian, bukatuko da. Eta bestalde ere kazetan, erri dezberdineko bikotearen eskontza, deliberoaren, deliberoa barkatu apirilaren amairuan. Urruñan eskondu nahi duen erri dezberdintako bikoteak, uh, apirilaren amairua arte itxen berkudue, bailaren erabakia ukaiteko. Martxoaren behatzean, bai honako zitegian iraganden hausia, ministerio publikoak bertan bera utzi du aferarekiko zuen, oposizioa ikusiz bedo zirra utxazela eta egiazko bikotea uh, argizela uh, gertzen baitzen, lortuko dute. Mazteen eskubideen aldeko aldarik apenak Bayona naurek azeta puntu atzoko Bayonako mobilizazioaren irudi batekin eta euskal izan diren mobilizazioak ere argazkitan emaiten itukazetak. Mediabazken aldiz pagai eta salaketa uh, bat hemen elkarte batek egiten duena, sozial etxebizizer bai etxeginzako espekulazioari. Ez hemen perma baimen bat eman da uh, eta mobilizazio bat uh, abiatu dute salatzeko beraz permisa hori, etxe bizitza berezi hori. Mediabazkek erraiten duen, bezala eta bestalde uh, aurrei zuzendutako susendut, egunak ere bayonan izan direla martxoaren amekatik haintzina. Horre, mediabazken jeta sous le sticking Bukatsuko gainagushi euh Gironde Bordeaux football taldea Jean-Louis Trio et Stéphane Martinen Arteco, euh Trukaketa voilà setasunako ratxemango ituzie eta horboko uh, desagertuak ere berriz uh, segitzen du hemen zitu ez dak, setasunak emaiten, arazer ginoen hemen prentsana ipatzeko tenore untan, itzetaputzen hamar uh, minuta barne, gurekin izango da maia muruaga, kantuz kantu eman kizuna ipatzeko eh, norduen gomita, biharko eman kizunean baina lenik itzetaputzen gomitaren tenorea Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Sehaskako Liseo berriabeti kampainan eta gaur Renkontruzurledok festivalaren baitan ere, bai izanen dira Liseoko... Liseoako susten gatzaileak eta kampainaren eramaileak ere, Sagardoa bide gile, deitu dokumentala ere gaur saiak eterditan ikusten ahalko baita. Gurekin, peio egi, Salvador Kolegioko burasoa, agatzalde hon? Eta, laster ere, Liseo berriaren buraso izanen zirela, zonbait orteren burian naski, eta, uh, be, Sagarra, Liseo berriaren simbolo nagusi bilakatu da gaur egon, Dazpimarratzeko da, be, Laster ere, Liseoaren alde, Bayonako, Sagardo festa ere berpistea erabaki duzuela. Gehiago erreiten aldauko zuertaz? Seaskak autotu baitzuen, Sagarra, Sagarnoa, eta Xarrondo xar, xar, landatzea, eta Gai Gisar e, Liseoaren e, e, kanpeina horrenkarietara. Uh, guk hemen uh, baz, dola zoniturte antolatzen magin duen xagarno eguna, uh, beraz uh, galena izazango eta piskat bildu gira, e, kusteko zen ez posible besta hori berriz muntatzea, kampaina horten misikuntza xartzen baitzen, eta hori zaren baitzen edo finanzak beste modde bat. Mm -hmm. Beraz xagardo eguna, nola pentsatu aduziak? Piskabat, uh, hemen bayonan egiten zen bezala. Uh, beraz, izan dira hor, ogoi horitabos bat, uh, Charno Ekoizlek, <coughs> beraz, uh, eskaniko izkigute uh, bako txak uh, egun uh, e boteila txagarno. <coughs> Eta horiek, eskaniko izkigu guk uh, elkarte bat zuei. Uh, elkarte horiek uh, haien burian ezagutazpeko haukera emanez, horrela. Eta horiek ere ukanen gute egiteko aukera eta xaltzeko eta xarnoa aurrik serguitzatzeko <gazio> ba, Xagardo egun horrek badu historia bat bai honen dola zonbait orte ere uh, sortzaileetan ziren ez bain izoker? Bai e Hori largo eta muntatu izan zen eta bizkabat urterde nago endaian asiz ziren horako besta bat antolatzen eta asik guti ziren gara jartan eurdean hori muntatu ginen eta amabi urtez eraman ginoen gitaldi hori bainako idu elkartan artean, gari hartan, bainako gau eskola, bainako ikastolak eta gure irratia beraz segarra eta soekela itinilarisa maitiset maitara ostan eta olako festa batek gustuki ja uh, baionan giro ere ekartzen duela uh, zer ekartzen du azkinean, uh, zagite euskararen aldetik hala ere euskararen uh, gaiaren inguruko elkarteek uh, sortu bait uh, garaian eta holako festa bat baionan izaitak zer ekartzen du Be, ekartzen du beste animazio bat uh, Euskaraz, dihanik, edo beden eri biduna. Euskarari, uh, bere, etokia albezaim zabala emaiteko. Eta gainera, aiona izanki ki hemen, uh, iparaldean, piskatiri nagusiena. Uh, Behas importanta da, hemen ere, horako ekemenak uh, eramaitea. Ez dugu eipatu, baina uh, data uh, erraiten aldugu, ala ere nuiz den? Ekenaren, hama gehan da. Eta ikanen amarre horren data, pixka bat xagarno uh, gilek dute, pixka uh, nolera nkude uh, atu, horiek herrendu saukute, nor de la... Uh, Asken onena saharnoan uh, sebutzatzeko. Mm. Astapen batean uh, uh, uh, bainako uh, voilà, uh, uh, ez gutsak ezsatztzen zigun idaidan egitea baan go Azken arabiakat txaharno egekin batera ato izan da. Tolako, kampo? Ba, uh, uh, beden, eta sagar dutegi garaaietatik kanpo da hori zute da sakhiligo bat olako iguma anolazio kan. Guetako ez bean eta jeentzat ahala uh, bada ere uste iginzi ire, dutela ideia hori mm. eta onartzen dute eta gurekin parte hartzen dute psiki, poliki, tago Eta norako eguna izan den randu zu, baina animazioak ere izan den direlaen zundut, naskik konzertu batekin ere bukatzeko? Bai, konzertu bat izanen da, eta hortan okaren dugu motive taldea, bat e, uruzekoa, e, dien direnak beden horiek um, beden, beden konzertua eskaintzera, E, Bira batean baiti da, e, aukera bazen hor ere, data horrena txenaitea, eta horiek beti prez dira, unrat edo torzeko, hemen go, e, Euskal Herriana iten diren gauzen susten gatzeko, eta e, ideiak e, ideia gustuko azuten, mm -hmm. ala horregatik geturiko dira. Eta gero izan dira beste animazio batzuk, eta zkabean dago, aipatuko haipatuko itugunak. Aduz. Eta Eka inaren amajean beraz sagardeguna baiunan berpiztua erango dugu. Uh, Beti kolektian izan da? Aldatuda, non izan Eta bat reto ki be bertokian ginuen eta ben ez da, ez da posible eh, ama sitia. Beraz azkenian eta hainbat eta hainbat eh, nolean gora beren ondutik, Uh, bairako elkartean etxean, gleanen uh, izanenda, aurten bederen xagarno eguna Adox, adox, hor barnean beraz izango da Bai, barnean konzertua eta kampoko aldean erabiliko dugu Albezain, uh, albezain zabal uh, erabiliko dugu, entzatuko gira bederen uh, Horretazten ezuet eta ere lugama urte batez hor ere uh, iragan izan zela Lehen lugama izan zela eta beraz izan uh, ba dira alaire aukera aukerak gauza poli baten egiteko. Aujourd'hui, gaurre gamera sala rencontre sur les doc baitan ere aur izango da Bayonnaco Lisoaren aldeko kanpaina eta um, uh, dokumentala Shagardoa bide inguruan. Orden uh, irakurri dut tane ze eh, uh, ba azkenian Euskal uh, Herriko tradizioren inguruko dokumental bat da eh, tradizio modernotik eta sa hartzen dena, eta piskatorren inguruan zuek ere hori zango ziste, kampainaz uh, aritzeko? Bai, eta justuki erremerta ere filma hori uh, saiz tatua izan dela uh, donostiako zinemaldian, beraz kalitateko filma bat da, uh, begu zubiak uh, induen filma hori, uh, beraz bai, aukera bazen, uh, guk, sartu ginen, uh, Um, aremaetan Atlanantekin zerbait egiteko haiekin eta hor gauza uh, voilà, gutiak ongi ongi egituratu dira behar filma hori horgin nuen eta atalanteek eta ziraz eskertuuga ditugu sinnez Barttailile baiira gure eta kanpaina joren laguntzeko kubusatu digute beraz Txos bat antoratzea, uh, bi filmen artean, mm. uh, bai gure kanpaina. Uh, aurrezteko uh, eta bai ere pixka uh, bat emengo xagarno gileak uh, ezaguta hazteko. Horiak emar da gaur uh, bost xagarno gileak uh, eskainiko dutela xaharnoa uh, diastatzen halko dena diastatzen halko dena eta ere pintsu batzuk uh, xalga eman ditugu, uh, kari horretara. Zorgen ah, hori, xarri, beraz seiter ditan dokumentala eta ondutik txotxe egiteko uh, Eta best tallere barkatu, euh, gauzate ez dutana antzi behar. Hor, euh, ezaren tugu betide izen atzen genituen, euh, behaz, euh, piskat, xarno euh, egunaren uh, gaxaita eta gaxama bat, mm. uh, behaz, uh, piskat, uh, gastronomiari edo, uh, gerteko eta erateko zerei lotua eta kulturman uh, munduan ere ezagunak, behaz, behaz, bihuriak ere horri zain dira. Uh, Sagano egun hori piskabat uh, nola egan uh, estrenatzeko, do bai, uriartzenan maiteko, eta ere, behaz, aurtengo edizioaren, gasaita eta gasama e, izaiteko eta piskat diende horien horatzeko piskabat. Eta norri izango dira? Horri oh, zain dira Alem dagoz, bainako xukaldari uh, famatua, mm -hmm. eta gehiago orkesten ez den, uh, panxika maitea, uh, behaz, euskal kulturaren eta hainbat gauzetan parte hartu baitu, eta bere zitoa baita ere bera xagarno uh, eta aben. beraz, haukera zen, engu uh, batez, uh, omentzeko. Egun txauri, shari, eta kanpaina dena den beti bidian da, xagarondoak beti xalgai, eta xarri ere entzegur uh, atxamaten alko dituzienak, uh, ebe uh, peio egi gurekin egin nuen, mile eskerra. Uh? Esker zuri. Itz eta putz, Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa idedearekin, Okskali ratietan. Eta hitz eta putzen segitzen dugu, eta musikaren tenorea, artisten tenorea, gurekin, gure artista, maia muruaga, atxalde hon? Arra txalde hon, arantxa. E, artista. Tien oh. duzu, Hortan utzeko, eh? <laughs> Nis, artista, artistati gutxe dut. Zobot <laughs> e, so, denak, badugu, artista zerbait, baina. Ustuz duzu, bai. Lortu behar Asadarko da, teratzen. Aiz. Bai, barrenekoa esploratzen. Mm. Bai, bai. Aztuntan aipatu dugu markorekin, ustuki. A, bai. Ezeket kusotzen ez bat artista bat, parixan performantzia bat, Aruka baten barnean sartu da behatziegun Bere barnekoa kobekia teratzeko. Ah, ah. No, nikolakorek ez dut egingo. Ez. Du eh, maia da, publiztate bizka tegingozuken, ola kantuz-kantuz aioaren Ez. Bola, doz. Gara, ina ustaraino iritsiko. Zagatzen duzu da. Zagatzen da orta behar. Borduan, Bo, uh, ahokak aipat zintugu, baina ostoak dituzugiago aipatuko, zubiak, maia? Bai, ostoak, bai. Ostoak proiektuaz interesatuko garak saioan azteuntan, milafrangan, entzuna li zango baitugu ostoaken e, lana, e, lan bat prazaratu baitute, estepako 8 diska atondu baitute, eta taldeko olmo kaskaiarri izango dugu gurekin, berak kontatuko dugu ba, talderen astapenak norakoak izan diren, eta ba, ina ez, no, zer izan den azkenen. Talde aski gaztea da ez? Momentuz, ez dira... Bai, 2000 eta amabostean asizen normoak askaiar, ba, proiektu honekin eta bidean, ba, musikariak ere e, inguratu zaizkio eta alatera da ez. E, sango dugu, naiko diska berezia dela, konzeptuala eta diska honetan erman Ez Idazlearen estepako zepako e, liburua musikara ekarri dute, Eta berezia da, entzutekoa ere egin dutena, ingeles ez eta Euskaraz e, kantatzen dutelarik e, badizkan. Egia, orain aipatzen zula aipatu nik ere eta antzia nuen, bai, liburu batetan hori nahitutako bai, nolako estiloa dela jango zenuke maia ba galdegin dioguean e, ba influentziarik izan duten e, ba beraiek bueno olmok erran dugu ba influentziak noski baituztela e, bera Pink Floyd e, talderen oso e, zaletua da bera mm. eta berak dio ba badu lakutsu ez 80 garren hamarkadako e, banden musika horren ekutsua badu rock e, progresibo izan daiteke esperimentala, bueno entzutekoa da ni, ez naiz e, aditu ere bai estilo batekoa den esateko edo bestea. mimatu ere bada diskazaleraino ez baita formatu klasiko batean ateratako lan bat. Adosh Senako. Ba, ahundixago du, tamaina ahundixago da diska, mm -hmm. e, kartoies egin da, barnean e, liburuzka bat aurkitu al izango da diseinuekin, liburu batetan oinarrituta denez, e, ba, letren ondoan e, ba, irudi irudiak, ez? Marcoak ere egin baitira eta oso oso berezia da egin dutena, e, merezi du begiratzea ere. E, esango dugu filma bat egin dutela ere oinarrituta, ez? E, diska zuzenean Ba, testu inguru berezi batean grabatu dute, ari dirazatik airakusten, eta, ba, landergarro, eh, landergarroren zuzendaritzapean egin den, eh, ba, filma, kakotzen artean, filma bat izan da, Hi. eta ja, deskubritu izango dugula, Osoki, ba, emendik, aste batzutara. No, Berako beki osplikatuko du, erantzak? Mm -hmm. Ados, bai, bai. Baina, gutxi gura bera hori da. <laughs> ados, sedetasunak eta ta, zehaz tasunentzat bihar da hitzorua bai, ormok bai, bai. denakonatuko dauku. Ostoak uh, taldeaz, mila frangan hanoi zariko dira, aste burontan? Larun batuntan, untan, bai? Motor klub batean bai. ez hautzen duzu? Bai, bai, entzuna dut. Ez hain zinu izi zana, eh? baina, entzuna dut. Ados, anariko dira. Horrekin agurtzen gira, Ba, ez tepako txuaren gainean erakustaldiarekin, adibidez. Mire, esker maia, bihar, kantuzkantu eman kizunan elkartzen giratxaldeko, lauetan izanuntza? Bai, eta errepika batean goiza-goizanen da, eh? Ah. E, aurrera atzen da, beraz, irutan, e, izango da, errepika entzun nahi duenak larun batean, ba, iruetatik aurrera, itzetapuz, baino, lehen entzun izango duze, kantuz, kantu. Pff. Bi ordu zuragari pasatzeko parada larun batean atxaldean. Hori da, da bai, atxalde polibat. <laughs> Bo, Miami leska eta, zanuntxa. Leiz daratea. Bazen Toak hemen entzuten dugu, maia murua garekin bilar kantuz-kantu. Saioan! Iri xari atarratze eskubaloi derbia diokoz kanpo saioko gai nagusia hostegu nuntan. Irisheko taldeak atxolutuki behar ditu irabazi nazional bian egon nahi badu. Larun batuntan auzoak atarratzeak errezibituko dituzte, sibintarek maila hobea erakusten dutelarik sasoin Derbiaren undik norakoak, Solas Gai, Ostegununtako Jokoskampon beraz, Zazpiorenetan, Iri Chariko Filipok zandabahatz, Jokolari eta presidentarekin, eta bainat lagamendirekin, bai eta ere, Matiotozen atarratzeko trebetzailea eta Francis Burguburu, ko presidentarekin. Jokoskampo, Ostegunetan, Aratzeko Zazpietan, zuzenean euskanejatzietan, errepika Ostiralean, atxaldeko bostorenetan. Laster beraz, Euskal Heratetan kilolak eta nikurrikin agurtzen zaituztet hitz eta putzortan begogaukko eta maiak zion bezala larun batean berriz elkarrekin izango giratxaldeko txaldeko lauetan eta biar ere gaueko behatziontan, asteuntako txarrena berena eta beste guziainen zuteko. Sehiak Euskal Heratetan!